Jag, jag kan inte låta Rio illa läsa Kongo. Nej, att snacka <laughs> den där stan? Hej, välkommen till 163 :an. Den klassiska Nu, nu sa du rätt. Ja. Det, är, det är lite, lite... det är ju dured nu jämför det blir vi lägger, vi lägger upp den här i Köpenhamns-podden. Kultur i ja. Köpenhamn lägger upp idag. När det, var det då? Alltså det... När du skedde en del... Ja, det, det var ju någonting. precis en månad sedan. Så att det var i slutet på, på november. ja Och det här, med våra tempo så kanske det blir till, till påsken. Vad tycker folklyssnare om det här? Är det aktuellt eller Nej, jag tror att de suktar ändå. Vi är tidlösa i alla resonemang så att det spelar inte så stor roll. Kanske. Nej. Men jag tror att de suckte efter nytt material hela tiden så att det... <laughs> jo, det kan man utgå ifrån. Det är, det är liksom inga problem. Kommer du på vilket år vi är på? Nej, det är... 2017. Där går jag bet på kan jag säga. Har vi haft 98? Här kan vi kolla vad det är någonting. Jag tror det var... Refused hade vi. Ja. Okay, och nu är det 90 alltså sista. Sista på det här decenniet. Ja, ja. Okej okay. Då börjar vi, då kör vi med eh, Come on, let's pretend eh, Alltså ser det Med Sahara Hot Nights uh. Och vad va kan du om dem förutom, förutom att de är från Robertsfors uh. Och att Trumme, som hade ju Någon sån här eh, Musikprogram, hon åkte runt i USA Åkte runt i USA och inte en massa Ja, uh, och sångerskan Är gift med Ulf Lundells son mm -hmm. En av dem Love Okej. Okay. Men var, var, var inte hon Hon var med i Pluras ah, det, kök exakt. också eller något sånt. Men var inte hon med Spelade med Plura också när vi såg dem på Var du med då De spelade på cirkus alldeles när 40 års Ja, jag kommer inte ihåg hon var med det, det känns som att Att hon skulle kunna vara med där Nä, Tycker alltså, du om hot Hotnight Det är väl bra namn Men jag har som liksom ingen koll alls Faktiskt Nej. Jag kan, det inte, inte jag kan inte säga, säga en låt Men håller du på fortfarande? Nej, det tror jag inte Jag vet faktiskt inte Skitsam Vi, Visit to Vienna Men de har ju haft några låtar men liksom, det är mer att de är bra för att vara tjejer Det är inte så att det är något speciellt det är mer, Jag vet inte Att det är fyra tjejer som kör rock att det, det är det som är det unika med dem Jag tycker inte låtarna är särskilt bra Nej, jag har ju lyssnat så lite och inte, inte, inte, De har inte fest det är inte fest. Jag har inte tänt till. fest. Jag har inte tänkt mm. till så att säga. Nej, exakt. Nej, det kan man Men här kommer ett stycke svensk kulturhistoriska. Mm. Historiska. historia. Torsk på Tallinn. En liten film om mänsklighet. Mm. Den här såg jag inte då den kom. Den sändes i repris kanske ett halvår efteråt. För jag vet att folk pratar om den här torsk mm. på Tallinn. Och sen såg jag den och eh, Den här kan jag fortfarande se på Och tycka att den är ja. fantastiskt bra oh, nej, nej. Det var ju fyra små filmer Och en var ju om Gunnar Relin Den var inte bra Nej den var inte så bra Och så var det en, en film till och det. Men det var någon som jobbade i en krematorie oh. Nej men det var ju fyra när jag anslade brunt Okej, okay, det är inte samma ja, Ben och Gunnar har det ju jo, Ben och Gunnar och den här, det var ju de två som var bra mm. Så var det en film till med men var det inte han som jobbade klimatordet. Jag tror att det var furan och Brun, men vi kan Det är det olika. Alltså. Ja, det är olika. alltså ansårbrunt, var det ju. Då var det där med Ulf Brunberg och här de satt i någon. Ganska allt tunga ämnen där också. Mm, ja, det har jag inte. Nej. Men sen gjorde inte de någonting chilingen på dramat, eller var delar av de som. Ja, gjorde. det var chilingen, men det såg jag aldrig. Härre dröm de här Fan, nej. Nej, men det här är ju faktiskt tidlöst bra. Tror jag. Och vad har du för favoriter här? Det finns ju många. Det finns ju många. Finns ju många. Jo. Ja, och så Johan Evorg. Som Magnus. Ja, ja, men, ja men så... Och jag, jag, jag kan inte låta Rio i att gilla Lasse Kongo. Det... <laughs> mycket, mycket bra. Ja, jag tror om jag måste välja någon så är det Jonas Inde faktiskt. Som... Den rollen. Ja, men... han var han som var, var, var lämnat. Ja. Gamdiesel. Ja, Ja, men det är många små finesser med honom Magnus han var ju en jobbig jävel Som man känner igen alltså, ja, Men just uh, Han som bodde ensam med, med sin, sin mor Och, mm. och han har ju verkligen ställt in sig Att han skulle skaffa ett kjoltyg till ja. Han skulle han verkligen åka hemmen Och så En grej som Roger gillar den här kommentaren den här, just, uh, mm. Vet man så att säga Vilket namn som hör till vilken bild Ja jag skulle lägga Det är som man ska säga. Nej, den är bra. Vad är det här då? Glorious Andreas Jonsson. Ser du ingen? Den har totalt gått med huvudet. Jag kan släppa pengar. Take me to your heaven. Tusen och en natt, som heter på svenska, kanske vårt mm. Hon, vann, vann, Hon vann hela alltet. Ja, tror jag. I vad heter det, Eurovision 1999? Ja. Ja, men just det. För sen så var det... Det måste vara 2000. Då var det på Globen. Ja. Och då vann ju... Vad heter de? Danskare där. Ja, Olsen Brothers. Fight the wings of love. Mm, just. Ja, det. det uh, uh, uh. Jag har något skamligt att berätta där. Jag var på... Jag var där. Va? På genrepet kväll i Ja, innan. jag går nu. Jag, jag lämnar lokaler. Jag vet. Men det känns ja, men det var en, den där ju en tjej, annat som jag var ihop med. Mm. Hon gillar ju Melodifestivalen. Så då fick jag köpa det för det. Men det är förlåtet om Det är ju 17 år sedan, så ja, att det är 18 tack. här, 17. Tack, tack. Nej, men det, det, det var ju just tack vare att den här vann. Eller på grund av, och, och det, det kanske nämns på podden förut av våran vän Per, var väldigt mycket Per Jag har inte han berättat men jag ville bara för mig han har berättat att, att när de satt när de var på Norrbro. Nästan där det här stället mm. Smörbrödstället där ja. eh, Ner vid vattnet där Så var det han och En annan som satt på en bänk För ja det var 20 år sedan kanske. Det måste ju vara efter Det måste ju vara efter man hade vunnit eh, I alla fall Tittar på ena sidan så satt ju, ena, ena brorsan satt på ena sidan bänken Och på mm. andra sidan så sat, sat, mm. satt sat, Nej, oh, Det var han, för man. bra för oss <laughs> Nej, det är för Bra vet du Bra vet du men jag enligt. enligt <laughs> jag ska inte, inte synla om bra stor. Nej, fast egentligen, ja, egentligen borde man ju ringa upp här. Och, och, och... Oh. Ja. Nej, Vi får lägga upp på minnet. Så. Så. Nej, nej, nej, nej. Jag tycker nästan att det är på okay. en gång. Jag så att jag är att Skicka ett sms-ställe för att tala in ett meddelande på bilsvaret. Då kommer ni att få svar. Tändigen omgående. Ha det bra så länge. hej. Nej, det var ett synd. Sommaren är här, men det känns som vintern. Vintern på. Så här är det så att jag inte fick ta på hand? <laughs> ja, vi går in det. Till vår Men det kanske blir en bättre det då när, när... Ja, då ser vi fram om, om, om den... Var sannoliktet. Hagnestahill, Kent. Vad har vi för låta på den här? Var inte det de andra? Eller vad är det? Ja. Kan ha fel. Det står som ingenting här. Eh... Ja, nej men Kent under den perioden Var, var, väl, var väl bra jag, jag tycker att han var bra ända in i, i kaklet faktiskt Ja, ja. det skiljer Våra meningar Har vi olika åsikter Men jag, jag kommer på att här Hängde jag i alla fall med fortfarande Lite grann mm. Fast jag tände, liksom aldrig riktigt har jag känt i hjärtat Att de är bra så. Jag tycker att, ja okej okay. Hade de synta här lite grann också Ja, ja. För jag, jag, jag Runt 2008-2009 När de började komma plocka in mer synta Så tyckte jag att det var Det var bättre, bättre ja. Aha, aha. ja, faktiskt Ja, vi har pratat mycket om Kent Både om Kent, bandet Kent och om Kent Forsberg Har vi <laughs> nämnt otaliga oh, gånger Kent, han var ju Ja, han var bra tag i början tycker jag. <laughs> det, det, det, det. Allt är bra då Så tror jag att en Kent Kentan. <laughs> Nej, men Fittsten. Bok. Vem snackar du mycket om? <laughs> det här... ja, jag är, jag är Känner du igen den? Ja, alltså namnet namnet kommer, kommer ifrån äh, LO-ordföranden. Vad heter han? Sige Ja, just det. Wallen. Precis. Det jag kommer ihåg, det var ju mycket att... Vad heter hon? Caroline Ramqvist. Heter hon? hon som är gift med Virtanen. Man mm. tror på MeToo och allting. Men i alla fall, hon skrev ju det här... Jo, hon det här mejlet från Ulf Rundell, Eller brevet från Ulf Rundell. Ja, jag, det, det var där han, ja. här, Stack, Stackars lilla flicka måste Ja, hon kissade på, kissa kissa på, på det på. Det, ja, Precis. Ja. det publiceras i den här boken Det, är det, jag vet. det var liksom lite Linda Skugge Och lite feminister På den tiden som Bidrog ja. Mest uppmärksammat blev Karina Ronfis bidrag I det att hon publicerat brev Hon har fått av Ulfundel Efter att hon i dagens nyöte kallat hans notbok en coffee table-mässig katalog att masturbera över. <laughs> ja, det ja, har jag inte läst. Nej. Och det är väl det är inget... Bra titel. Ja, det är det väl kanske. Eh, Nolltolerans, bok, nej film. Jacob Eklund. Sen dök det väl upp. Vad heter hans roll? Han har ja. En, det finns ju hur mycket som helst. Det är det som, du har Bäck och så har du den här i... Ja, jag vet vad du menar Jag, jag brukar aldrig koda Johan Falk Johan ja. Falk, bra ja, Där tror jag faktiskt har sett det, det jag kan Det jag kan irritera mig på Är, är väl hans göteborgsdialekt <laughs> ja, han, ja, Nej, men han, han Han blir seg liksom det, det som ja. är en, en, Han påminner lite grann Pers Sprant så där, men han är light versionen av Persbrandt. Mm. Han eh, bor på Bornskatan, grannen med syren. Eller ja, alltså nästa portuppgång. Mm. Han du vet vem han är gift med. Nej, Marie Rickardsson. Annan skådespelare som är rätt känd. Alltså jag är helt borta på namn. Ja, ja, du vet vem det är. Om inte har kopplat till musiken inte. Ja, det Det väl det. Mhm. Sen film eh, Satirkimorsan och polisen. Det här var väl en sån här film. Jag vet väl att det snakkades om 99, om det här, var sån här som jag vet nog mina barn kanske såg. Det. Mm, kan tänka väl. Men ja, nej, det finns ingenting att bygga vidare på det. Här. <laughs> <Sen då. laughs> Parlamentet. Och Det startade med, med Ume och kändes en Ling. Ja. Det minns jag inte. Nej, det är faktiskt ett program jag aldrig har tittat på. Har du inte? Nej. Jag vet inte, det har aldrig lockat mig. Jag har sett liksom fladdra förbi. Mm. Men nu... Jag brukar kolla ibland på Youtube. På, är det bra? På, nej, men alltså det här tips från coachen har man harka in på. Ja. Henrik Tussino och Ropikusa, som har gjort en del fantastiska ah, saker. Okay. Mm. Staffan Ling, programledde först. Sen var det väl den här Hans Rosen. Ja, och sen var Schiffert en, en, en lite grann. Ja, Sen, han var med mm. först i, ja. i, i, i panelen där. Sen blev det någon annan ganska länge. Men det håller väl på fortfarande? Va? Ja. Okej, okay. Anders S. Nilsson, just det. Mm. Han följde som Hans Rosenfeldt, i Schrift, Anders S. Och han, han är väl fortfarande. Han And Anders. Anders S. Undrar vad S, S. S. står för. Sune. Mm. Sen har vi faktiskt en bok som jag känner till. Per en kvist, Livsläkarens besök mm. Den köpte jag faktiskt För jag vet att Fredrik Viking som pratade om det Att det var bland ja. de bästa, bästa böckerna han hade läst Det var hans favoritbok Ja men det såg jag just det Så den köpte jag och jag, jag börjar väl Jag kanske kom till rätt sidor Sen hamnar den någonstans och du vet jag inte Jag har varit på vägen Nej. faktiskt Jag läste aldrig särskilt här utan. Mm, okay. Men eh, Så... Jag var inte raskad Någonting hände Alltså allt är har jag har inte Nej, läst Den ska jag läsa Bananrepubliken, Petter, CD 99 var Petter ingenting som jag, Nej. som jag förde för Han, Nej, jag han får inte han, ihåg alltså. han, han, han, han var väl lite grann var med så mycket bättre Så, så var han väl en liten små rolig person men, mm. men, Nej, det är ingenting som jag brytt mig om. Var inte han med i Expeditor Robinson som vi pratade om? Att han kom dit och jo. Ska vi riva hela haken? Ja, det så. så. Klart. Han kom, han kom det var bort. väl den här... Ja, precis. Det är det starkaste minne jag har. Jag kom på en båt och körde. Ja, och så fick du mitt dricka öl och det var så... Ja. En... Det var galet. Ja, helt, helt galet. I våras, då var jag på en föreläsning med honom. Vad mm. föreläsade honom. Uh, sitt liv liksom. Det var nämligen Susanne Bagge som hade deras företag Bjudit inom honom en morgon åtta så höll han ett företag så, så, så får, får du får massa mail och grejer nu från Susanne Bagger som <laughs> nej företaget alldeles för lite. Exakt som när jag var på vad heter det? Verona. Verona Skrist verkar sluta får du ingen mejl längre. Nej, jag slutar. Jo, det grejer som det var när jag, för vad gör de egentligen Verona? Ja, är det någon försäkringsrådgivning eller planera Ekonomi. Ja, ekonomiplanerad. Mm. Och då... Jo, då, just, då, var ju, då skulle Ralf Estrump skulle dit och, och, och prata. Och du fick tipset via mig va? Ja, precis. Och du får inte. Men, men du det, du hade anmält mig tror jag. Ja. För man fick ta med sin kompis. Och då direkt... direkt <laughs> det är ju fantastiskt Ja, men direkt man kommer dit så... så då fick man säga sitt namn och så började han prata om liksom försäkringar eller bara ekonomi och att vi skulle bestämma mötet. Istället, istället för bara säga att när jag vill hitta, jag, jag, jag kom för att lyssna på alltså. ja. så, så med sig som han är så spelar jag med på något sätt. Liksom, och jag, jag tror vi bokar datum och så Och så, så, så skickar jag sms till någon. Nej, jag kan inte komma. Och sen hör han av så jag ringde jag och Det kommer massor av mejl och grejer. Bara om du ville höra Ralf Men det är en väldigt bra selfie en klassisk selfie ja, men jag, jag, jag tror faktiskt att, att han har gett upp Nu Christer på Verdana Han har hållit på länge så det känns som att han har hållit på att skicka jag mig känner att det här är en förmögen man som vi måste, med, ha Hjälpande ekonomi Ja, ja han, har, han har mycket likvider Så jag ska ta Likvida är väldigt snucka procent Ja. ja. Jag svänger med, med sådana ord för att vi har spelat mm. två partier i Monopole. den det är det gamla, klassiska. ja. ja. Mm. Det finns någon modern variant har jag hört. Men mm. uppdaterade gator ja, okej. Priser och så. Det är ju rätt billigt fortfarande. Hornsgatan, 2000 spänn. Han kostar tusen. Hon, tusen hon, kanske. Hon, tusen. Hornsgatan och Västerlånggatan är de de första av de billiga. Ja. Ja, men... För den nämnde barna faktiskt igår. Och som, vad, vad, vad ligger det här nästan? Alltså, varför är inte, ja. varför är inte den gatan? Med? Biblioteksgatan som den är mycket mm. uppfrågan. Kanske inte på den tiden där det gjordes. Då. Nej, det måste ju jag... För jag vet att det här, det här spelet måste komma kommit på 50-talet någon gång. Ja. För mor och morför hade ju ett gammalt sånt där monopolspel. Mm. Och det var ju exakt samma gator. Och samma, samma. priser också. Yeah, man, du 70, vunnit, ja, men du har vunnit det. Du har vunnit inkaserat 200 kronor. <laughs> ja. Diplomatstaden var dyrt de här. En svår. Det... Diplomatstaden. Den grön, gröna, gröna diplomatstaden Gustav Gustav torg och Drottninggatan. Var det. Så en blåa centrum och Normandasörj. Svarta vallar vägen. Det var det svart. Sankteringsgatan. Eller det var svart med ringar? Ja, det är den nya varianten då. Aha. Eller den här mellan varianten. Men har, har du inte de gatorna med på det här Jo, de har inte med. Jo, precis. Jag kommer inte ihåg färgen. Kanske. Och ringvägen. Ringvägen är ju ett gator. Och billiga. Man bor ju slumkvarteren. <laughs> slumkvarteren. Ja. ja. Var, det så, var det bra så? Lena Andersson den bok alltså. Ingen kommentar. Nej, ingen kommentar. Rocky Martin Källerman har varit med så länge. Det är mest fascinerande är att han lyckas så att han har varit med, han var med i digen tror jag. Dum ja, med med en eller Fortfarande ja. eller är det metro? Det ja, är det. Och med just att att producera ja. ett, en sån här varje dag och det är ganska alla är fin Ja. Och så nu, det är mycket samtid med också. Nej, så. Så Han äh, är grym. Det var ju någon som jag tyckte var så fantastiskt bra. Som jag skrattade åt. Jag fick mm. tidigen inte så så jag har ja, det äh, Ja, inte. Jag inte det var. Jo, det var någonting. Nej, ja, just det. Nej, ja. jag kommer ihåg ungefär. Ja, här kommer jag inte runt på. Men han är bra. Jag tycker jag fortfarande. Jaha, men så var det färdigt. Då var det slut. Uh, slut för denna gång. Ja, alltså nu har vi gått igenom uh, 70-80-90. Har vi 60 kvar? 60-50 har vi Vi kanske ska ta en liten, liten paus på oh, ja. i, i, det här. Absolut. Jag skulle vilja fördjupa mer liksom att man går in på typ 1600-talet och, <laughs> och pratar om, om ja, 1700-talet och pratar om uh, feolalherrar och såna saker. Ja. ja, vad ska det vara för tema nu då? Ja, det får vi se. Vi har ju, vi har ju en lite tid på oss. Årets då. skivor. <laughs> Årets bästa skivor. Nej, josh, svårt. <laughs> jag såg så någon på Facebook, någon, någon kompis som hade, som hade listat upp en spanjor som hade listat upp 200 plattor. <laughs> alltså, nu, nu, Men du... Nu... du har ju koll på plattor. Jag, jag lyssnar ju inte på plattor längre. Jag lyssnar på låtar, va? Du köper ju vinyl och då vill han lista mig på dem. Jo. Men, men det är ändå. Jag, jag köper mycket äldre. Mm. grejer, några nya. Ja, just. Men, ska kolla, men Det jag köpte som har kommit i år, vad kan det vara? Det är inte ens fem plattor. Nej, tror jag. Nej. Ja. Nej. Nej, men det blir ju inte roligt så här den 28 Nej. december. Nej. När ni hör där så är det säkert det kanske. <laughs> Nej, då det skulle bli snabbare. snabbare. Det ska bli snabbare kanske börjar vi igen. Vi får se. Ja. Vi får se. Som <laughs> memo. Såg du att de förlorar med runt 3? 13 gånger Ja. Och innan förlorar mot Kalskoga var de med 6 3 och en häva match. Och, och men, för, de, innan Kalskoga hade de runnit där han nog gått upp och, på någon på Och sen har han raserit på mig. Nej. Hejdå. Även du. Bye bye. Så alla ni vi be och mer Så då. Vill ni ha mer? Vill ni ha mer? Vill ni ha mer? Säng händerna i taket Så klart Ska vi riva hela haket Så klart Så alla vill ha mer skit Så klart Ey, äh, så klart Tjäka äh, Hip hop som adam den lille Vill en mille göra guld av min pille Råka plattor som ville 200 snille Med fettet på micken Ey, vilken kille Fett med promille, spring, spring Jag flowar som swing, som look Till string, ingenting kan stoppa mig Plocka mig, fatta, hyr en torpet Som kan mocka mig, plocka mig fett Kan det bli så, säg nej. För alla hetsen där ute, dig, dig Äkta shit, bara hiphop och raid Yo, I and I are better shape Alla tjejer skakar rumpan Kockar skumpan